Världen är som ett upprört hav med ett vågskvalp där mänskligheten pendlar från den ena ytterligheten till den andra. Under historiens gång men också i nuet, från vänster till höger och från höger till vänster. Och medan denna pendel slår från den ena sidan till den andra så hänger människorna sig fast vid den ena eller den andra ideologin. Och medan man fastnat i det ena eller det andra pendelslaget så går uret tiden mot sitt slut. Därför får inte den ena eller den andra ideologin bita sig fast i vår själ och i vårt hjärta, utan vi måste se på visarna vad lider tiden. Och se, jag ser klart att den nuvarande tidsåldern går mot sitt slut. Vad är det som sker? Och vad kommer att hända? För att få en inblick i detta ska vi läsa från Jesajas 24 kapitel och den fjärde versen. Och det allvarsord i nuläget och inför framtiden. Jag läser. Jorden sörjer och tvinar bort. Jordkretsen försmäktar och tvinar bort. Vad högt är bland jordens folk försmäktar. Till jorden har blivit ohelgad under sina innebyggare. Det har överträtt lagarna. Det har förvandlat rätten och brutit det eviga förbundet. Därför uppfräter förbannelse jorden. Och det som där på måste lida vad de har förskyllt. Därför förtärs jordens innebyggare av hetta, så att ej många människor finns kvar. Och så går vi ned till nittonde versen. Jorden brister, ja den brister. Jorden rämnar, ja den rämnar. Jorden vacklar, ja den vacklar. Jorden raglar, ja den raglar så som en drucken. Den gungas som ett vaktskjul i trädets topp. Dess överträdelse vilar tung på den och den faller och kan inte mer stå upp. I denna text så ser vi påfallande inslag från vår tid men är också framtidsbaserad och jag tror vi känner igen oss. Jorden som kunde varit en lustgård, fyllet av alla slags underbara träd med dess frukter, av godhet, trofasthet och kärlek, ja sanning och rätt, där vi var och en hade varit ett fruktbärande träd med goda frukter. Men som vi vet, känner och ser så är det inte så, utan snarare kvärt om. Jorden har blivit ohelgad under sina innebyggare. Vi har överträtt lagarna, vi har förvandlat rätten och vi har brutit det eviga förbundet. Hur är rotsystemet? Hur är stammen? Hur är trädkronan? Eftersom trädet inte bär någon god frukt. Jag rotsystemet, ursprunget, det som var grundat i Gud, blev fördärvat genom synden. Det rika källsprånget som Gud plantade.